Знов-таки війна, але війна за найдорожче, війна, яка закінчиться скоро, бо вони, ці ожелі скелети із Коломиї, Золочева, Миколаєва, Городенки, Стрия, були хворі Україною, і цю хворобу могли зцілити тільки власною кров'ю. Нехай ще трішечки почекають їх матері, сестри, дівчата. Нехай вибачать їм цю загайку, зате вони, швидко здолавши ворога, повернуться до них із жаданою волею. Після кількох тяжких боїв, коли переходили містечко Рудки, біля Плебанії до сотника Станіміра підійшов священник із юнаком. «Я є отець, декан Ярослав Ковальський», – сказав він. Маю єдиного сина-гімназиста, але віддаю його вам. Най йде туди, де всі йдуть. Як тебе кличуть, спитав Станімір у хлопця з ніжним обличчям і тонкою, як у дівчини шиї. Титус, трохи зніяковівшись, сказав хлопець. Титус, скільки ж тобі років, Титусе? Шістнадцять. Отче, сказав Станімір. «Ваш син ще замалий, я не можу взяти його до війська, хоча ми й провадимо мобілізацію». «Ваше військо є народним рушенням», – відказав отець Ковальський. «Тому ви не маєте права йому відмовити». Станімір, вагаючись, посмикав себе за правого вуса. Хлопець стояв з готовим у дорогу наплічником. «Прошу, заопікуйтеся моїм сином» пане команданте, – попросив отець Ковальський батьківським голосом. – Ви покладаєте на мене непомірну відповідальність, отче, – сказав Станімір. – Я розумію, але на все воля Божа. Вони пішли далі, отець Ковальський стояв серед шляху і дивився у слід воякам і своєму єдинові синові. Але Титус жодного разу не озирнувся. Він загинув у травні під час панічного відвороту, коли армія Геллера повела генеральну офензиву по всьому Українсько-Польському фронту. Зноска. Офензива. Наступ. Проти їхнього куреня йшов озброєний до зубів Познанський полк. Спершу ворог наступав трьома розстрільними, потім його лави злились у суцільну хмару, від якої повіяло, Смертельним жахом Стрільці змушені були Залишити окопи Титус Ковальський Зненацька підвівся на повен зріст І тримаючи перед собою кріз Із настромленим на нього багнетом Пішов уперед на ворога Назад Заволав Станімір Але Титус його вже не чув Він йшов не озираючись Як тоді, коли вслід йому Дивився батько Отець Ковальський. Куля влучила йому в серце. І Титус не встиг зрозуміти, що його вбито. Тоді вперед побіг Мирон. Він чув, як кричав куріний, щоб завернути його назад. Та єдине, що міг ще зробити Мирон для Титуса, це винести його тіло з поля смерті. Довкола так густо дзищали і плескали кулі, що від них Прилягла до землі трава. Титус був зовсім легенький. Убитий стрілець завжди важчий за живого. А Титус був легкий, як пір'їна. Його поховали над річкою Стрипою. Розділ 14. Їх було троє. Вони стояли за кілька кроків від пригаслого багаття. Двоє тримали на поготові карабіни – а в третього був куцопал. Зноска: куцопал обріз, схожий на великого стародавнього пістоля. Руки до неба, не шарпатися. Вони зненацька підкралися в переданковій сутінці, і хоч Маруся почула їхні кроки і розбудила Мирона, шарпатися було запізно. Лишалося гріти надію, що це прийшли хлопці яких Маруся шукала. Зодягнуті вони були, як партизани. Свита, куцина, сіряк. На головах мали смужку і шапки, але тепер і партизани водилися різної масті. Від правдивих вільних козаків до кримінальних та збольшевичених з грай. Ці троє більше скидалися на своїх. Їхня команда – руки до неба, і сміхотливі чортики в очах підказували, що хлопці воюють хитро і весело. Маруся підняла руки, заодно поправивши капелюх, за нею і Мирон звів руки до неба. «Хто такий та що ви робите в гощі?» Зноска. Правильна назва лісового урочища «гощів», – запитав лісовик із великими мов крила вухами. «Шпики» відповів замість них той, що був з куцопалом. Він підійшов до Мирона, розхристав на ньому свито, обмацав з усіх боків і лишився розчарований. Зброї у старшого шпика не було. Зате другий, ще зовсім зелений хлопчисько, сам відгорнув полу кереї, де був захований револьвер. Струмивши його у свою кишеню, лісовик все одно потягся обмацати хлопця, але той різко його відштовхнув. «Ти куди зі своїми граблями?» Маруся зняла капелюх. Лісовики викотили великі, як курячі яйця очі. «Дівка!» Вухатий збив шапку на потилицю, і його крилоподібні вуха ворухнулися, як у коня. «Бісова мазниця!» «Я ж казав, що вони шпики!» Да, зрадів чогось ухань. Да. А ну, потруси їхню шаньку, показав він на Марусину торбу їдунку. Ми такі шпигуни, як і ви, сказала Маруся. Хіба не видно? Видно, озвався третій лісовик, який досі мовчав. Видно, що ви замасковані нюхачі, і вас треба розстрілять!» Встигнете, сказала Маруся. Але ми шукаємо вашого атамана та просимо спершу відвести нас до нього. Прохання було ризиковане тим, що Маруся не знала, кому ці лісовики підлягають. А закону всіх повстанців був один. Якщо чужий зайшов до їхнього схову, тоді або його розлучали з душею, або переносили в інше місце сховок. «Ви хочете побачити отамана знову зрадів ухань?» «Та він вас повісить на першій гілляці». «Правильно зробить», – сказала Маруся. Ведіть, маємо діло до нього».